Алла відчула, як засвербів його кінчик, і вирішила утриматися від коментарів. Дзвінок у двері змусив обох синхронно повернути голови на його звук, але піднялася і пішла відчиняти. Тамара почула голос Максима спочатку привітання, і обов'язкового поцілунку, потім здивоване, що сталося, і нарешті він сам з'явився у дверях кімнати. Тамара не підвелася йому на зустріч. Вони зустрілися поглядами, в його очах читалося щире здивування. «Привіт!» – промовив він. «Яким вітром?» «Сюрпризи! Сюрпризи!» Алла стала трохи осторонь, схрестивши руки на грудях і спостерігала за ними. «Як ти мене знайшла?» «Ви вже, певно, познайомилися». Він перевів погляд з Тамари на Аллу, потім знову на Тамару, «Щось тут точно трапилося, дівчата». «Ти сам дав мені телефон?» спокійно сказала Тамара. «Як? Коли? Тобі?» Якось він хвалився, що чотири роки відвідував драмгурток у своєму містечковому палаці піонерів. «Для драмгуртківця грає досить натурально», подумала Тамара. Якби все це трапилося не з нею, вона б повірила в цю гру. «Минулої середи». Штучність Пошмишки викликала сумніви. «Точно, справді дав. Але, Томко, якщо бути чесним, не думав, що ти так швидко ним скористаєшся. Ти ж не казала, що збираєшся до Києва». «Один момент», – подала голос Алла. «Нас тут троє. Один з нас – шахрай, а решта – ідіоти. Хто саме мені хотілося б знати?» Слухайте, тут точно щось трапилося. Ви не робіть хоча б з мене, ідіота, і поясніть, у чому справа. Максим починав сердитися, або грав людину, якій ось ось урвець терпець. Тамара зупинилася на другому припущенні. Вона каже, що ти одружився з нею на минулому тижні. Алла кивнула головою на Тамару. А він, я думаю, зараз каже, що цього бути не може. Тамара націлила вказівний палець на Максима. «Ви серйозно?» Обличчя хлопця набрало здивованого і водночас розгубленого виразу. «Максимку, принеси нам свій паспорт», – підкреслено ввічливо сказала Алла. Додала навіть «Будь ласка». Одинадцята сторінка його документа була непорочно чиста. Слідів підчисток, підтирань, хімікатів не видно. Тома розгублено перегорнула паспорт Побачила фотокартку власникові документа 16 років Такої фотографії вона не бачила ніколи На іншій він був мінімум на три роки старший за того, який дивився з цієї картки У тебе два паспорти Говорячи, вона дивилася йому прямо в очі Так не чесно Два паспорти «Я знаю, хто з присутніх претендує на статус ідіота», – заявив Максим, теж дивлячись Тамарі прямо в очі. «Тільки ще не розібрався, комедія тут чи трагедія. І для чого все це?» Коли за Тамарою зачинилися двері, Алла, широко розмахнувшись, відважила Максимові гучного ляпаса. Удар, як для жінки, вийшов сильним. Максим поточився і змушений був схопитися рукою за стіну. «Ти що, здуріла?» Вдруге бити себе не дозволив, перехопив руку і стиснув міцно до Зойку. «Козел, пусти! Пусти!» – кажу. «Я ніколи не дорікав тобі твоїм небезгрішним з погляду завзятих моралістів минулим!» Він послабив тиск, але пальців не розчепив. «Я думав, у нас будуть нормальні стосунки цивілізованих людей кінця ХХ століття. Моє минуле!» «Отак-от не падає тобі на голову, і не верзенні синітниць, це не дуже приємно, погодься, та пусти руки, блін!» Максим змилостивився, але незадоволено глянула на своє зап'ятстя. «Синець тепер буде, а у мене на морді нічого не буде, могла б голову знести!» Полаявшись, обидвоє, як не дивно, заспокоїлися. «Все одно не повірю, що під час відрядження в тебе з нею нічого не було!» буркнула Алла. Думай, що хочеш, втомлено відповів Максим. Так, я справді дав їй цей телефон. Все ж таки товариські стосунки між людьми повинні зберігатися, навіть між колишніми партнерами по ліжку.